Sziasztok! Ez a Pixelkast harmadik adása, akik jelen vannak. Kaszman, Sziasztok! Sziknes! Sziasztok! És Antaru! A mai témánk pedig nem más, mint hogy kellenek -e az achievementek. Véletlenül mindenki számára tiszta, hogy mik azok az achievementek és trófeák. Lényegében virtuális érdemrendekről, eredményekről, jelvényekről van szó, melyeket játékokban elért jó teljesítményért adnak. Ezekkel lehet mérni elméletben a játékos elszántságát, ügyességét, képességeit. A személy szerint én részben imádom, részben gyűlölöm az ecsívmenteket. rabjuká váltam, ellenben látom, hogy mennyire nem azt a célt szolgálják, amint amire eredetileg én számítottam, és ezért ezért kezdtem elidegenedni tőlük, és mégis amennyire kezdek megharagodni rájuk, annyira nem tudok leszokni róluk, várom, hogy újra meg újra felhangozzon a hang, megjelenjen a sarokban az a kis jelölés, és, és gyűljenek. Mire számítottál? Eredetileg arra számítottam, hogy tényleg azért fogok achievementeket kapni mert jó vagyok, ügyes vagyok, vagy valami, valamit kiokoskodtam, de sokszor átmegy ez abba, hogy, hogy megpróbálnak belehúzni a játékba, megpróbálják a játékidőt azzal szándékosan hosszabbítani, hogy önismétlő feladatokra vesznek rá, illetve van olyan, hogy már rögtön az első gomnyomásra kapok egyet, aminél, aminél csak ezt a képzett erősítik a fejlesztők vagy a kiadó, aki ezt eldöntötte. Ami még nagy csalódás volt számomra, az az, hogy sokszor az online játékra kényszerít egy trófea, hogyha szeretnék mindent kihozni egy játékból annak ellenére, hogy mondjuk nem feltétlenül szeretek online játszani, de ennél még jobban bánt sokszor az, hogy, hogy vannak kisebb játékok, tehát nem lemezen, hanem letöltési címként árult játékok, amelyek az Etsybenteknél ugyan nincs ez, mert ott gamerskort kapsz, meg az oldaladon egy plecsniket, a trófáknál viszont ugye rangsorok vannak a bronz, ezüst, arany és, és platina, de egy kis játékban nem kaphatsz platinát, maximum egy goldot, hogyha mindent kihoztál belőle. Annak ellenére, hogy sokszor ezek a kisebb játékok több belefektetés, energiát igényelnek és sokszor több tartalommal is bírnak, mint egy nagy cím. És mit jelent neked mondjuk egy Platinum fel? Nem kéne jelentsen semmit, mégis nézem a többieket, látom, hogy kinek mi van, és, és időnként azért mégis összehasonlítom magamat velük. Nem hajtottam platinára eddig talán csak háromszor vagy négyszer kedvenc játékoknál, de örülnék, hogyha nem is a platinának, hanem hogy a 100%-os teljesítményét ott láthatnám az összes olyan játéknál, amit szeretek, és ezek a játékok egyenrangon lennének kezelve mondjuk azokkal a játékokkal, amiket nem szeretek, de például nagyon nagyon könnyen ki lehet belőlük hozni ezeket az érdemrendeket. Hogy érzitek ti? Ugyanígy elkurvultatok achievement irányba valamikor is, vagy, vagy soha nem volt ezzel probléma? Nekem volt problémám vele. Én először arra számítottam, hogy kiváltja a régi... Akkor régen, hogy összeöltünk barátokkal, mindig volt ezek a kihívások, amiket egymás irányába támasztottunk, tehát hogy ki tudja mondjuk a Mario kárban leggyorsabban turbódni, amikor megcsinálni időre a adott pályát, ki tud egy bizonyos szintet egy FPS-ben, minél ügyesebben, trükkösebben megcsinálni, stb. Teljesen úgy indult az volt az elképzelés nálam is, hogy ezeket fogja kiváltani az rendszer. Szemben egy tök átlagos mindenki számára elérhető úgymond, legtöbb esetben egy olyan rendszer állított föl, ami, ami abszolút nem a, nem a teljesítmény és nem az egymással való verseny is támogatja, hanem egészen arról szó, hogy mutogatható hogy, hogy neked ez meg volt, ezt te elérted, és nem a konkrét teljesítmény azért értelmét is vesztette valahol. Igen, megkövetem azért magamat, mert egy ideje próbálok csak azokra a játékokra és csak azokra az egységmentekre vagy trófákra figyelni, amik, amik igazán fontosak számomra. Ezért a barátlistámon nem azt nézem meg, hogy kinek van száz platinája, mert ennél már többel is találkoztam, és el sem tudom képzelni, hogy, hogy ez az ember mit csinál egyébként. jár a iskolába, vagy járe dolgozni, vagy, vagy, vagy egyáltalán egyedül játszik-e, lehet, hogy öt össze, és úgy hagyják ki a játékokból ezeket az eredményeket, hanem ami amikor látom azt, hogy mondjuk a Venk és aki kiplatinázta, vagy akár te Krisztián ezt is, meg a wipeout akkor igen, ott elképedek, de ugyanígy egy kisebb játéknál, tehát szeretném látni, hogy valakinek a, a pac ből a letöltös verzióból százszázaléke van, mert azért az egy olyan játék, amit szeretek, és még többre is tartanék, mint, mint mondjuk egy Assassin's Creed harmadik részt, vagy nem harmadikat, hanem sor, sorban a harmadikat, amiben már önismétlések voltak, és, és nagyon untam csinálni ezeket. Én mondjuk kezdettől fogva egy kicsit távolságtartó voltam ebben az achievement-ezős trófázós dologgal, mert úgy ránézésre sem volt ez anno sokkal több annál, mint hogy a fejlesztői szempontból mondjuk egy nagyon jó marketing eszköz, a játékosok egymások számára gyakorlatilag ingyen bepromozzák a játékot, hogy most éppen ebben játszok, ebben haladok, és akkor itt érek el eredményeket. Nézd meg, hogy milyen tök jó, és akkor vedd meg te is ezt a játékot. Másik szempontból meg mondjuk én, mint játékos folyamatosan azt látom az a csímentekben, hogy ő, nagyon ritka az olyan, hogy a játékosoknak az egyéni teljes az azonosságokat keresi meg, mondjuk így mondanám, és nincs olyan mondjuk, mint egy high score listánál, egy, egy leaderboardnál mondjuk, hogy magamat fölé tudom helyezni sok embernek a teljesítményemmel, hanem hogy megcsinálok én is egy acsibben, és ő is megcsinálja, és akkor ugyanott vagyunk vele. Csak abban lehet méregetni egymást, hogy kinek van több. Igen, ettől függetlenül azt mondom, hogy a kezdeti időkben nekem ez nem tűnt fel. Én az első Ebben a generációban ugye először nem Xbox-al, hanem PS3-mal rendelkeztem, ott a legelső játék, amiben voltak trófeák, az a Pixel 2 volt, ami emiatt szerintem bőven úgymond eladásokban felturbózódott, végre a PS tulajok is tudtak gyűjtögetni valamit, és abban még gyakorlatilag ilyen progresszió alapú, illetve gyűjtögetős hát szokásos trófeák voltak, semmi különös, szemben Xbox-on az első játékai egyikét kipróbálva, a régi dashboardon, nem tudom, hogy az újon hasonlóan nézeki, ki, ugye megnyitottad a saját profilodat, ott kijött egy teljes oldalas achievement táblázat, ami gyönyörűen nézett ki például az észkombatnál, tehát sorban kitüntetések, amiket egy katona kapna. És ez valahogy olyan megelégedettséggel töltött el, amikor végigjátszottam a játékot, mondjuk már öt egyéb észkombat után nem volt olyan nehéz, kigyöjtegetni a dolgokat belőle, és azt, akkor úgy gondoltam, hogy igen, ez hozzá az élményhez, jobban kötődöm a játékhoz ezáltal. Aztán ez elmúlt. Persze, a játékok mindenképpen többek lettek azzal, hogy nem egymás között megbeszélnek, nyilván most a scoreos liderbordos játékot vonatkoztatunk el, amiről én is beszéltem, hogy a ismerősökkel összeültünk, és akkor egymásnak mondtuk meg, hogy akkor ezt csináld, meg azt csináld, meg nyilvánvalóan ez most um, valamilyen szinten elérhetőbb lett, tehát úgymond megvannak ezek az általános kihívások, amit mindenki ugye mások elé helyezhet, hogy na én megcsináltam ezen a fokozaton, vagy én elértem ezt a szintet. Én amontó vagyok ennek ellenére, hogy euh, én is függő lettem egy időben, viszont ennek a hajszolása nagyon átesett a ló Tehát én is rákaptam erre, hogy na most akkor megnézem, hogy kinek mi van meg. Megnéztem a jó ismerős a listáját, hogy ó, ő már megszerezte ezt, akkor ezt nekem is meg kéne csinálni, mert én is meg tudom csinálni, csak ez nagyon. Elmegy. El tud menni egy nagyon egészségtelen irányba, amikor már ezt hajszolja az ember, és a végén adjuk ki, hogy már robot munkát végez, nem nem magáért a játékérményért játszik, nem azért, mert szereti, hanem azért, hogy megszervezze ezt vagy azt. Van esetleg olyan példa, amikor csak azért játszottál végig egy játékot, mert könnyű volt kihozni belőle minden, Talán az Avatar, meg a Terminátor, vagy a volverén vagy a nem tudom, melyek voltak ezek. Bevallom, igen. Hát az nálunk így körbe járt az, az Avatar már, mint a nem a James Cameron féle, hanem a a Nickelodeonos, 3 perc volt kiezrezni. Az elején csak ilyen kell, egy gombot kellett nyomogatni az egész első 3 percben. Tulajdonképpen magát a játékot nem láttuk, csak a tréningpályát. Azóta se láttam, csak videóm. <gül> Illetve a másik a Terminator az valóban megpróbálkoztam vele. Porzasztóan rossz az a játék, és a végén azért nem tudtam megcsönni. Volt egy bagos checkpoint, ahol mondta, hogy egy pályát nem fog újrakezdeni azért, hogy legyen a pont. Mondta, hogy köszönöm, mennyi. Tehát ez jól el is mondja, nem ez egy jó példa pont erre, hogy milyen az, amikor ember ember mond, dolgozik azért, hogy valami sikerüljön, mert én az az pont, is igazából már és az egész. A. Ott, ott volt egy pont, abban is hagytam, de igen, voltak ilyen. I igen, a helyet, hogy játszom. Ugyanígy jártam egyébként, tőled kaptam a Terminátort kölcsön, hogy ezt könnyű kiezrezni, mondom, megnézem, gyorsan meg lehet csinálni, Negyedik pályánál mondtam, hogy nem, én ezzel nem vagyok hajlandó játszani, és, és innen kezdve az összes motivációm elveszett, ami csak az egységment vagy trófea korlátozódott. Ezek után csak olyan játékokat maxoltam ki, ami, amire úgy gondoltam, hogy ez az én toplistámban szerepelni fog valamikor, még később is. Például az a sokak által nem szeretett Viking Battle for Asgard című játék, annak neki ültem többször is, mert szerettem, is, és csak azért is megszereztem belőle mindent. Mondjuk szerintem azért érdekes ez a a életmódszerű achievement, ha lehet így nevezni, mert uh, például a high school szemben ez inkább egy időbefektetés sokszor a játékos részéről, és nem feltétlenül az, hogy jobbnak kell lennem egy játékban ahhoz, hogy kieszrezzem vagy megcsináljam a platinatrófát benne, hanem az alkalmak többségében inkább csak az időmből kell nagyon sokat befektetnem, és akkor egy biztosan elérek benne egy eredményt. És uh, van egy nagyon széles réteg, aki megpont, hogy ez egy nagyon kedvező dolog, mert uh, esetleg nincs meg az a játékos tehetsége vagy akarata, hogy a legmélyebb szintekig kiismerjen egy játékot, mondjuk úgy, hogy egy régi játéktermi játékot ki kellett ismerni. Ahhoz, hogy az ember mondjuk a top 10-be bekerüljön, de ez egy jó módja annak, hogy azért mégis ott legyen egy ilyen, mondjuk úgy, hogy elismert közegben az által, hogy neki nagyon sok trófája van, és ez nyilván azért sarkal sok embert arra, hogy minél több trófát kiszedjen a játékból. Meg a másik fel az, hogy mivel a legtöbb játék igencsak pofátlan módon, mondjuk főleg a kezdetekkor, már az első gomnyomásér is vadószórja a trófákat, így ez egy nagyon gyors visszacsatolás arról, hogy a játékos jól csinálja a dolgát. Igen, megvan ennek a pszichológiája. Gyakorlatilag ugyanazt látom, mint a, a kisiskolásoknak szánt. Talán nálunk azért ez nem megy annyira, mint a japánoknál. Ez a rengeteg gyűjtögetős kártyás, meg pörgetős, meg egyéb játék, ami, ami rajzszínsorozatokhoz kapcsolódik, és sőt, akár a Pokémon. Bár nem tudom, hogy ez, az, az inkább csak egy kedves játékhoz kapcsolódik, amin ami, ami belül tudod megszerezni a lényeket, de, de rengeteg ilyen anime van, ami, and Kártyás harcoló játékról szól is, és csak az, hogy szerezz meg az összes, és ehhez neked el kell menni boltba, elmenni a szüleidet, megvetetni velük mindent. Tény, hogy itt egy, egyszer a játékot megveszed, akkor már csak TLC-kkel, meg online módokkal sarkalnak arra, hogy tovább használd, de minél tovább használod, annál nagyobb, ugye, nyilván, annál nagyobb a valószínűsége, hogy mások ezt látni fogják, hogy te még mindig azzal játszol, reklámozod a, a terméküket, és, és ez egy kicsit elidegenítette engem ettől. Viszont mi lehet a helyzet a jövőben? Vár el, hogy az új gépeknél, az Xbox one és a PS4-nél változik valamit az a rendszer, vagy minden marad ugyanebben? Amennyire én láttam, igazából ugyanezt a Gamerscore rendszert viszik tovább. És ugyanezt a trófa rendszert akkor? Hát én most az Xbox One-nál láttam, igazából most arról volt szó, ha jól hogy Tudják idővel bővíteni a GameScore játékon belül. Tehát nincs az, hogy ezer megveszed, és mondjuk egy DLC emeli 200 pontot, hanem a kermenet közben is kitalálhatnak újabb családzsákat, ezzel is próbálják kitolni azt, hogy minél több embert berántani, esetleg ott tartani a játék mellett, hogy te még nyomjabb, látják a barátaid, akik mostanában ugye lesznek ilyen követők, Xbox van tehát ez is olyan, hogy terjért az igét önki. Igen, azért, azért kérdeztem ezt csak, mert nem fog, valószínűleg nem fog persze, vagy nem így, de nem fog átalakulni egy kicsit. Ez úgy érzem, hogy az új generációban, hogy bejön ez, az Bármikor screenshot készítesz, bármikor videót készítesz arról, hogy játszol, nem az lesz az igazi trófea, hogyha hogyha egy rövid videóban meg tudsz mutatni valamit, amit másnak nem sikerült elérni a játékban. Az is, de szerintem ez pont ez a arról a... szól, hogy több különböző rétegeket ér el. Ugyanúgy, ahogy a leaderboard is egy kicsit más rétegnek szól, szerintem, mint a trófea gyűjtő dolog, ugyanúgy ez a videó készítés is egy kicsit megint más rétegnek fog szólni, de ahhoz, hogy egy jó videót kráják, mondjuk, nem feltétlenül kell akkor a eredményt elér. Nem, hát vannak olyan játékok, amik mondjuk pusztán a fizikál használatára alapoznak. Van PS3-ra, az a Pain című játék, ahol ugye egy csúzlival kell egy embert kirőnünk. Most ott nem kell különlegesen ügyesnek lennem ahhoz, hogy valami rettentően erőhelyes helyzetet kihozzak, amit meg szeretnék mutatni a világnak. És ez már is egy tök jó eredmény, hogy mondjuk megnézi ennyi vagy annyi ember, mondjuk egymillió ember a videómat, és akkor marhára ügyesnek éreztem magam pedig. Lehet, hogy semmennyi tudatosság nem volt ebben, hogy ezt én elértem. Nem, de azért vannak ellenpéldák az online játékokban, az egymás elleni küzdelmekben, vagy, vagy kreatív környezet használatban, ami valószínűleg persze el fog törpülni a, az achievementek meg a trófeáknek a sokasága és tömkelege mellett. Viszont iOS-en láthatjuk, hogy egész előtérben van az achievementek mellett a toplista, illetve a kihívások, ami mik nagyon pozitívak. Ezeket sem fogják átvenni, vajon az új gépek? Nincs rá esély. Mert számomra az egy kifejezetten pozitív élmény volt a telefonon, mobiltelefonon való játék során, amikor feltűnt, vagy valaki talán épp te küldött az első kihívást egy bizonyos játékban, hogy döntsön meg a pontszámodat. És az, az úgy ott vár engem addig a pillanatig, amíg meg nem döntöm, ha megdöntöttem, akkor pedig visszajelez, hogy újra akcióba kell lépned. És ez sokkal ösztönzőbb, versenyhelyzetet keltő módszer, mint amikor, ahogy mondtad az elején, csak önmagunknak dolgozunk, egy, egy előre meghatározott, érdemrend sorozatot fogunk csak összegyűjteni. Szerintem ez meg fog maradni a leaderboard. Most is megmaradt az egység mellett, a trófeák mellett. Megnéz egy küldetés alapot, mondjuk, ahol, ahol ugyanúgy megvannak a pályák, mondjuk egy klasszikus Airtime Dimensions, ugye mondjuk, amikor ugyanúgy úgy indul, hogy a ott van a, a listája, stb. Nem erre gondolok, hogy megmaradt, persze most is vannak, hanem hogy előtérbe kerülhetek. De az kell ahhoz, hogy kihívásokat tudjunk egymásnek küldeni, csak úgy, mint az, azt hiszem, Facebookon vannak ilyenek, hogy meg tudjuk bögözni egymást, Na, ennek ez a normális változata, amikor mutatok valamit, hogy az enyém nagyobb, akkor mutas most megtelt ilyen, és ha meg tudom mutatni, akkor, akkor újra edzünk. Van ilyen, ugye az elektronik ennek a nagy uh, szószólója, ugye ők nyomatják már pár, éve, nem tudom, két-három-négy évet, nem tudom, melyik for forsz finné indult ez az autólogrendszer. A konkrétan úgy működik a játék, hogy barát listára, aki fönban, konkrétan csinálsz egy nagyon. Mész, egy nagy jó eredményt az egyik pályán, és akkor látod a barátaid milyen eredményeket mentek, és akkor azt kidobod, hogy na elküldöd nekik, hogy na tessék paraszt, ezt csináld meg, ha ezt nem tudod lenyomni, akkor béna vagy, és akkor ott van megy neked, amikor a következő bejelentkezés online, és kapod ott bizony az üzeneteket, hogy bizony ezen a pályán ez az ember kell azt mondani, hogy tessék itt van, ezt nyomd le. És ez működik most is, és ez már több Need for Speed-ben volt, ez tulajdonképpen majd hogy erre épül most az új Need for Speed Rival, az, ami most sokára. Ezzel szemben a jelenlegi helyzetben vannak olyan példák, amikor úgy éreztétek, hogy érdemes ezekkel foglalkozni érdemes egymentekre vagy trofikra vadászni. Nekem igen, volt egy-két ilyen alkalom, például a már említett vennek vagy a Wipeout. Mondjuk a wipeoutban ban én egyrészt azért is éreztem, így, hogy nekem ki kell platináznom azt a játékot, mert ugye az egyik kedvenc sorozatom. másrészt, mondjuk az acip, vagyis a trófákot olyan kihívást állítottak elém, ami aminél úgy éreztem, hogy az bizonyosan nem az átlag játékosokra lett Méretezve, hanem rengeteget kell gyakorolni ahhoz, hogy mondjuk egy-egy trófát begyűjtsek abból a több tucatból, ami van a játékban. És tényleg, amikor ott egy, egy trófát is megszereztem, akkor ott úgy éreztem, hogy már vagyok valaki. Szemben azzal, mondjuk, amikor ugye a legrosszabb például szinte már a start megnyomásakor kapunk egy trófát bizonyos játékokban. Igen, csak sajnos ritka az ilyen, mint ahogyan is én sokszor érzem azt. Például az Infamous első része volt olyan, hogy gyakorlatilag a trófa. Megszerzéssel rávezetnek, bár a játék maga is próbál nagyon pozitív, meg negatív irányba terelni, csak kizárólag ezekbe, de ha meg akarod szerezni a trófákat, akkor vagy kifejezetten negatív irányba kell menned, mindig, vagy kifejezetten pozitívba. És ez és olyan megkötés, amiről beszéltünk talán az első azt alkalmával, ugye annak kapcsán, hogy, hogy ezek a játékok mostanában mennyire betanítanak egyfajta játékmódra, és próbálnak ahhoz kötni minket. És gyakorlatilag magunknak állítunk fel korlátokat azzal, hogy odafigyelünk az achievementekre. Hát pont az, hogy odafigyelsz, igazán ezzel tudnak oda kötni téged a játék elén, nem? Tehát, hogy még egyszer menjenek a játékunk. tartsak ott előtte, hogy próbálkozzál megint vele, mert hogyha nem ebbe az irányba mész, nem fogsz. Nyilván, ha egy évvédjáráson mindent megszerzel, akkor, akkor nem úgymond idézőben nem látsz mindent, mert nincs már minden trófea, ami igazából kam. De egy igazán jó játéknak nincs erre szüksége. Én úgy a hogy a rossz játékoknak van erre szüksége főleg. Nem, szerintem a tömegjátékoknak is szüksége van erre. A, szerintem a szélesebb van arra leginkább szüksége, az, hogy ő megkapja ezt a fajta kiporcizott achievement trófeadagot, vagy ő megkapja kapja azt, hogy ő azért teljesített, és ő azt kapja meg is, és szerintem pont nekik lehetne igazán furcsa, hogy nem kapták meg azt a Játéktól. Igen, de ez két külön szempont Te most a játékosoknak a vágyairól beszélni meg arról, hogy a rossz játékot elkendőzik valahogy azzal, hogy egy folyamatos progressziót nyújtanak újra kapod a, mintha az új képességet kapnál egy játékban. Az infélmeszre visszatérve szerintem az egy tök jó dolog, mondjuk, hogy a trófák olykor fel is hívhatják a játékos figyelmét egy-két feature-re, ami lehet, hogy a végigjátszás alkalmával teljesen elkerüli a figyelmét. Mire? Hát akár arra, amit mondtál, hogy az infamous mondjuk arra egy jó példa, hogy ott lehet jó és rossz, hős, Ként szerepelni a játékban. És hogyha vannak ehhez kapcsolódó a jó és a rossz úthoz is kapcsolódó trófák, akkor talán a játékos érdemesnek gondolja megnézni a játékot amiatt, hogy mi történik, hogyha én rossz vagyok a játékban. Jó, Nyilván kivánok súlyozva a játék, mert erre van felépítve de lehet, hogy olyan naprófinomságok kiderülnek így, amik amúgy nem derültek volna ki. Vagy mondhatom azt, hogy vannak ilyen játékok, ahol. Ez a tipikus szakzsákról, hogy galamszart kell gyűjteni, de vannak élnek, ahol lehet, hogy nem is találkozok első alkalommal a galamszarról a játékban, mert annyira voltam, és csak egy trófe a listát átvizsgálása után derül ki számomra, hogy ilyen is van. Igen, de én jobban örülnék persze túl utopisztikus elképzelés, hogy a játékban a történésektől kapjam ezt a feedbeket, hogy jó irányba haladok-e, vagy vagy e az a fajta irány, amit csinálok. Tehát érdemes-e azt csinálnom, nem érdemes, milyen hatása van, milyen visszahatása van. Amit mondasz egyébként, igen... Volt nekem is több ilyen példa, amikor egy is látvizsgálása után vettem észre, és találtam olyan kihívásokat, amik tetszettek. Legutóbb én azt hiszem, hogy több platformon van egy ilyen nagyon egyszerű játék, kokonat Dodge neve. Egy kis rákkal kell két pálma alatt kerülgetni a lefelé hulló kokuszdiókat, és közben a szintén lefelé hulló kincseket összegyűjtögetni. Gyakorlatilag olyan, mint egy sótában kerülgeted a lövedékeket a kis repülőddel, csak itt most nem tudsz visszalőni, csak kerülgetned kell, és gyűjtögetned, És ez nagyon szépen, nagyon jól eljátszott. De miután viszont megnéztem a, a trófa listáját, akkor találtam ott olyanokat, hogy juss el ennyi, vagy annyi szintig, ennyi, vagy annyi pontig, anélkül, hogy bármit összegyűjtenél. És ez egy külön kihívás, mert sokszor nagyon nehéz megcsinálni azt, hogy lesz egy fel, egy darab hulló aranyat sem abban az aranyesőben, ami jön, úgymond, duplán nehéz. De ez megint nem az, amit mondtál, hogy egy visszacsatolás arról, hogy te ez nem, ez nem, ez nem, ez nem, ez a példádra egy, próbáltam egy hasonló példát mondani. Igen, az a visszacsatolás nem jön nekem a játékokból a legtöbbször. Sokszor azért megyünk nagyon sokan neki egy játéknak, hogy na most én ezt megpróbálom kimaxolni, mert hát szeretem, tehát úgy érzem, hogy az, az a játék megérdemli, vagy úgy gondolom, hogy ez nekem a kedvenc sorozatom, vagy az a fajta zsáner, ami nekem úgymond illik, kimaxolnom, tőle. és megmutatnom azt, hogy én már szeretem ezt a zsánert, és ennek a szószólója vagyok, akkor azt mondom, hogy na, itt van srác, én ezt megmutatom, hogy én ezt tudom. Így van, és általában hányszor törik bele, be, bele a bicskát, mert nekem nagyon sokszor? Nekem mindig. Tehát nekem csak olyan játék van kimagszolva, szerintem, ami, ami, amit igazából nem kellett annyi idő. Mert egy idő után mindegyikbe belefásoltam. Tehát amit szerettem játékot, hogy én most jól megmutatom is, hogy mindent megcsinál benne, azok általában nem is sikerültek. Az a baj, én, én, én, én ilyenkor mindig van jön egy pont, amikor elunom, mint amit mondtam neked, hogy, hogy ott van az a van, ahogy így rá, rá érzek, hogy ne, innentől már ez nem szórakozás, nem robotmunka, most akkor ennyiről berakatok egy másik játékot a képbe? Miért tölt bele a bicskád? Azért, mert a játék is rossz volt ilyenkor, vagy mondjuk nem. azért, mert az achievements érezted rossznak? Nem éreztem rossznak az achievements csak úgy éreztem, hogy, hogy túl sok időt kell bele. Úgy, hogy ott üljek, ott üljek napokon, esteimen, és akkor nyomjam és, nyomjam, és nyomjam, és nyomjam, és akkor végig kapok egy pontszámot. Most. De ez nem azt jelenti, hogy akkor rosszul vannak beállítva azok az achievements-ek, szerinted? Én ezt gondoltam. Legutóbb a Vitás Katamari Damasival játszottam, és nagyon jó játszottam vele, de amikor megláttam, hogy minden pályán össze kéne gyűjtenem mindenkit, és végig hogy ez nekem 20 végigjátszás során sem fog menni, akkor azt mondtam, hogy hiába imádom, ez marad úgy, ahogy van, 40 százalékon. Én már elvonatkozhatok, amikor csak lehetett, sőt, azt mondom, hogy első végigjátszásnál nem kell vele foglalkozni, aztán ha a játék képes maradni a gyűjteményemben olyan módon, hogy nem csak porosodik valahol, akkor majd, majd idővel sor kerül rá, de talán még akkor sem. Nagyon kevés. Négy darab összesen nekem ilyen. 5. Sőt, én eszembe is ott egy magyar, a magyar valóságnak az egyik úgymond csodája, hogy sokszor több országban reggelünk, mind Xboxon, mint mind playstation és nekem emiatt szétosztottak. a trófáim, achievementjeim Mert volt, amikor a magyar reggel kezdtem, akkor ott elkezdtem gyűjteni, aztán rájöttem, hogy mondjuk valamelyik játéknál a DLC-hez mindenképp kell nekem egy másik országbeli ö, frissítés, akkor megcsináltam egy másik uh, accountot, azon kezdtem el gyűjtögetni, majd egy harmadik is összejött, mert nem tetszett a név, amit választottam, és a végén gyakorlatilag ez teljesen elvitt az egész abba az irányba, hogy nem kell ezzel törődnöm, mert már úgysem fog tudni mit mutatni a többieknek, mert nem lesz az összesítve az a sok eredmény vagy érdemrend, amit én már megszereztem. Viszont van olyan barátunk is, akinél azt látom, hogy időszakosan cserélgeti a gépeit, rendszeresen elfelejti felírni a jelszavait, és nem is érdekli csinálni. Egy új accountot, ad neki, egy olyan nevet, hogy nem tök mindegy, és ő csak játszik. Az, hogy most neki negyedik szintje van, vagy ötödik szintje, vagy milyen trófái vannak, számára teljesen érdektelen, és lehet, hogy ő a legjobb. Sőt, vannak játékok, mert azt mondom, hogy sokkal jobb, mint mi, és teljesen külön tudja választani a játékot a trófáktól. Valószínűleg rájött arra, hogy nem lesz semmi sem különb attól, hogyha tízes vagy húszas szintű lesz a trófáit tekintve, mert lényegében tök mindegy, hogy szintű vagyok, nem igazán érekelem semmit azon kívül, hogy méregetem a másikhoz, amin van. Igen, de egyébként lehet, hogy másképp állnánk hozzá ehhez, hogyha nem munkahelyre járnánk, ahol szinte senki sem játszik. Az én munkahelyemen nem találok olyan embert, aki, akinek el tudnám mondani, hogy mit hoztam ki a valamelyik játékból, mert fogalmuk sincs arról, hogy miről beszélek. Hogyha lennének, akkor gyakorlatilag úgymond tudnánk ezt a challenge rendszert egy kicsit helyettesíteni a való életben, Beszélgetésekkel, munkaszünetbeli, dohányzóberi beszélgetésekkel, és akkor talán jobb lenne. De ahhoz meg azt kellene, hogy a trófákban legyen több kihívás. Na igen, mert arról nincs nagyon mit beszélni, hogy én is összegyűjtöttem a 500 darab galam szart, meg te is. Ezen nagyon nincs mit máshogy csinálni. Igen. Azon meg mondjuk, hogy egy játékban elérek a leaderboard egy egy jó eredményt, és akkor valaki megkérdezi, hogy ezt ugyan már hogy hoztam össze, arról mondjuk el tudom képzelni, hogy elindul egy beszélgetés. Így van, manapság vitával játszok. A legtöbbet, és van egy Montezuma's Treasure című játék, amiben sikerült az eheti versenyben az élretörnem. Valami több százezer ponttal többet értem már, mint a barátlistámon szereplő többiek. És ilyenkor nagyon hiányolom azt a challenge funkciót, ami, ami az iPhone-on meg van. Így kénytelen vagyok a formon majd beírni a többieknek, felhívni külön a figyelmüket arra, hogy sehol sincsenek igazából hozzám képest. És ez, ez nagyobb megelégedéssel tölt el, mint amikor bepítjen egy bronz vagy egy ezüst. Vagy egy platinát. A platinát azért ezt nem mondanám, feltétlenül nem hoznám be ezek közé, az élmények közé. Az valami magasztosabb. A legtöbb nem is kínál ilyen lehetőséget, tehát nincs milyen kihívást a többiek elé állítani. Mert azok a játékok, amikben szerzem ezeket a nagy pontokat, azok sosem tartalmaznak platinát. Úgy érzem, ahogy az elején is mondtam, meg van erőszakolva az én játék Záner ízlésem azzal, hogy nálunk a két ezüst egy arany a maximum. Felesleg is játszol Igen, lehet, hogy valami mással kéne foglalkoznom. Bélyegeket gyűjthetnék például, vagy ig igazi igen. járvényeket. Trófákat, igen. Igen bármi emlékezetes trófea vagy achievement, amikor úgy érezted, hogy ez Különleges, és ezt érdemes volt látni. Olyat tudnék mondani, hogy hibátlanul passzol inkább a játéknak a, a világához, a tematikájához. Például volt egy ilyen, ami abszolút baromság. Vajon arra gondolunk-e? Erre kíváncsi vagyok. Én a Lollipop chainsaw szóra gondolok. Nem. Akkor mondja hogy a Lollipop chainsaw szóban konkrétan talán van egy kukkolós esélyment, ami, ami csak azért érdekes, mert igazából passzol magához a játékhoz. Ugye, a dögös csajszifősul is, ilyen baffiszerű, szaltozgat jobbra-balra, és így be lehet kukkantani az szoknyája alá, ugye, a kamera állítgatás, és erre van van a achievement külön. És az achievement esetleg valami azt mondta, hogy szégyed magad? Nem tudom, mert pontosan, igazából csak egy kíváncsi, valahol így láttam, aztán megnéztem, és tényleg van egy ilyen, tehát az érdekes. De az ilyen, ez nagyon jó, amikor, amikor azt érzed, hogy azt jelzi vissza a játék, amit csináltál, mikor próbálták kilépni abból a menetből, amit alapvetően előirányozatnak lehet vélni. Én nem ilyenre gondoltam, amikor kérdeztem, hogy van -e, ugyanarra gondolunk -e én a Simpsons játékra. Gondoltam. Volt nulla pontos? Volt valami, is, és csak azért, hogy legyen. De hasonlóban a, volt az a Methazard nevezetű borzalom, az az egyél olmot, és Matt Hazard volt Mad Hazard kitalált valami akciófigura, és bement ilyen Wolfenstein, meg mindenféle ilyen játékok világába világában, úgymond ilyen barámi pocsaik akciójáték volt, de az úgy, hogy megnyomtott a startot, és akkor gratulálunk, hogy a multiplayer mert még nem volt benne. Ó. És abban volt a direkt ilyen poénak, és az mondjuk az így jó volt, az a jót lehetett nevetni, azt az, ami csak azért volt benne mert poén. Nem emlékszem, lehet, hogy munda pontos volt, ilyenek vannak. Mert valamilyen szinten szerintem már hiányolnám mindenki az a ha nem lennének. Antaro pont tőled hallottam ezt mondogatni, nem is olyan régen, hogy mondjuk XY játékkal csak azért már nem játszanál, mert abban még nem voltak trófák mondjuk. Ha jól emlékszem, ezt mondta Metal Gear Solid 4 kapcsán merült fel, ugye amikor még nem voltak benne. Én meg tudom érteni, újdonsült uh, Wii U tulajként, én, én ezt már előre, én, én valahogy ugye volt még a Wii U előtt, hogy majd lesz egy ilyen rendszer, majd én coin, meg mindenféle, Féle ilyen Nintendo-os tematikájú ilyen Achievement Trophy hasonló valami lesz, aztán abból nem lett semmi, úgyhogy nekem kicsit hiányzik. lána a ahol ahol nagyon sok olyan belsős játék van, vagy több olyan sorozat van, ahol, ahol nagyon a Játékos ki tudja úgymond magát fejezni, tehát nagyon jó a játék, játékmenet, sok mindent tud benne csinálni, és pont egy ilyen játéknál mondjuk nem fogok kapni semmilyen feedback-et, visszajelzést, és valahol nekem szégyen vagy sem, ez hiányozni fog. Kifejezetten rossz trofea a achievement, tehát találkoztatok már. Azért értem, hogy viszont tudok egy nagyon egy rosszat, tehát ez nagyon jó példa erre, volt a Turok reboot FPS, és ebben volt egy lecsémben, gondolom a multi miatt beleketni a helyet és nem volt jobb eszletük. Van hogy egyetlen egy megcsalat, legalább meg kell adnod egy ellenfelet, egy dinót és egy csapattársat. Ó. Na most ne harag, már ne haragudjon a készítő, de mit gondolnak magukról? Tehát, hogy alapvetően egy multiplayer csapatlapú csapat alapú játékról beszélünk, hogy a csapat kéne együtt vagy játszani, és hogy tényleg kitalálkozni a chipmant Amiben konkrétan a saját csapatból is valaki ki kell nyerni, mert közben csak azért, hogy ez meglegyen. Ez szerintem hogy rombolja magát a, magát a multiplayernek a koncepcióját, az élményt. Tehát, hogy el tudom képzelni voltak olyan meccsek, plána, amilyen népszerű volt a játék, hogy az első két hétben sok multiplayer meccs erről szólt, hogy hoppá mentek a csapattárs gyakorlásokat, pont azért, hogy melléjjön az az utolsó achievement a játékban. Akkor csak volt valami közösségépítő szerepelnek az achievementnek ezek szerint? Persze, azért, mentek fel az emberek, hogy szépen kikújjanak a többiekkel, még mi az achievement. De nem feltétlenül erre gondolok, például a baráti társaságok simán összeszerveződhetnek, amiatt, hogy kiszedjék ezt az egy darab trófát. Például a viper is, még tavaly ilyenkor is online fórumokon szerveződések voltak arra, hogy egy-egy multiplayer trófeát, amikor például ugyanazzal a hajó kell indulnia mindenkinek, mint az összes versenyzőnek, amit azért véletlenül Konkrétan lehetetlen összehozni, és teljesen ismeretlen emberek összeszerveződtek, és még barátságok is kialakultak ebből. Mentünk pár versenyt, segítettünk egy validejennek, és jól éreztük magunkat. És ő, lehet, hogy nem is arról a trófáról szólt, mert mondjuk nekünk már megvolt az a konkrét trófa, de mégis valahogy egy, ez a kihívás, ami valakinek még nem teljesült, ez összehozott egy csomó embert, és jó volt. Tény, a mai napig is látok ilyeneket fórumokon, formaláírásként, hogy melyik játékhoz keresek kóptársakat, csak Köszönöm. hogy meglegyen. Viszont, viszont tényleg valószínűleg nem, nem az igazi eredménye nem az lesz ennek a játéknak, amikor egymásra találnak, hogy, hogy meg, megkapják mindketten azt az új újjátségmentet vagy trófeát, hanem az hogy akkor csak végül is mégis lesz egy közös élményük. De, De szerintem ez tök jó, hogy ilyet igen. is tudhat egy trófe amellett, hogy nem valami robotszerű tevékenységet kell végrehajtani, hanem egy kicsit kiszakad a saját köréből mondjuk, és ilyen teljesen váratlan eseményt megszerve, összeszervezi a játékosokat. Igen, ez jó, és én ugye, amikor régebben még a Halo online részében, korábbi részekben aktívabb voltam jóval, ott ugye ugyanezek ezek meg voltak, hogy próbáltak összeszerveződni a csapatok, hogy ilyen olyan együtt összejöjjenek, és ezek működtek, és tényleg összejöttek a csapatok. Ez az, az a szépség, amikor próbálnak trükközni, tehát amikor a kreativitás Jön elő, amikor volt olyan, hogy úgy próbáltak országot, országra rászűrni, vagy mit tudom, csak Kóreából keresen játékosokat, mindenki beállította a gépét koreaira, és akkor úgy hozza össze, hogy akkor őket dobja ellenfél csapatba, és akkor már össze tudták hozni ezeket a dolgokat. Vannak ilyen dolgok, és ez egy több poénos eredmény lett, de ilyenkor a tessék összegyűltek egy C-Mendon felül is, nyilván ez is játékfüggő, de ott is volt, olyan, hogy Halo 3-ban egy multiplayer pályán volt egy pályával hallottuk, hogy valahol föl lehet jutni, és a 7-8-9 ember, aki volt, azon dolgozott, hogy egymás tetejéről, egymás helyéről, a hátáról különböző trükkökkel föl tudunk-e oda jutni, vagy sem, és tényleg így, így, így nagyon jó csapatok szerveződtek össze. Viszont ezek a szerveződésnél, meg szervezgetéseknél nagyon jól jöhet majd a jövőben ez a Smart Glass, meg mindenféle sony és mobilokra, gyakorlatilag számítógépre minden elérhetővé váló felület, ahol, ha minden igaz, rögtön tudsz majd a barátaidnak üzenni. Nem kell SMS-nek így meg, meg egyébeket írni. Hát meg eleve, hogy közvetlen most már Facebook profilat tudsz bejelentkezni. Biztos nagyon sokan élni is fognak a lehetőséggel 4 en és közvetlenül, ugye, majd ha a Facebook profilt közhozzá, akkor hogy nyilvánvalóan posztódik majd, hogy ez a trófea megvan, ezt megcsináltam, azt megcsináltam, ugye, a, nem csak automata, hanem manuálisan tudod majd ezt csinálni. Ez már most is megvan? Jó, csak azt mondom, PSN-en meg abszolút szemlök lesz. Tehát abszolút ugye eleve így fül az egész rendszer, és nyilvánvalóan ez még több ember fog bevonzani, mert azok a játékosok, akik csak úgy elszórakoznak, de mégis ugye Facebookon aktívak mondjuk, nyilvánvalóan itt, itt még szélesebb közösség alakulhat köré. Na még így a közösségépítő szerep mellett szerintem érdemes arról is beszélni, hogy milyen egyéb funkciókat láthat el egy jó achievement. például. Mondjuk van a Shadow of the Colossus, ami egy elég buitán uh, játék játékmenetét tekintve, de például a trófák ráveszik benne a játékos olyan érdekes dolgokra, amik egy kicsit kiszakítják őt ebből az egész játékrendszerből. Például van az a hatalmas sziklaf, amit meg lehet mászni a játékban. Szerintem arról sokan nem is tudtak, hogy az ott van pláne nem hogy megmásható, és hogy evel egyáltalán aztán el is jut valamire a játékos, szerintem az ilyenek tök jó dolgok tudnak lenni. És ő, sokszor magának a játéknak a egész felépítésében, meg a hangulat rendszerében nem illik bele mondjuk az a feladat, amit az a trófa a játékos elé állít, de mivel a trófea achievement dolog egy kicsit a kapcsolódik az egész játékhoz így, mégis csak bele lehet rakni érdekes dolgokat. Sokkal varázslatosabb volt szerintem a PlayStation 2-es eredeti verzió, amikor magattól esetleg felfedeztél ezt a falat. Tehát a körülötted többi játékosok megpróbálkoztak fel, és akkor jöttek, hogy hoppá, ott még fentem is tudok majd menni, amikor erősödök. Az megint nem tudom. Akkor ez úgy volt, hogy úgy érsz, hogy magadnak fedezed föl, mint az, amikor megnyomod elő falistát trófa trófalistát, és hoppá van egy ilyen is. Viszont van ott fent valami? Nincs. Én nem tudom. Én sem tudom. Ismerősöm azt sem feljutott, de. Ebben sem vagyok biztos, én csak néztem, hogy már a fél negyed képernyőt kitakarta a kör, a stamina kör, és, és még mindig mászott, és mászott, és mászott, de nem tudom. Igen, de nem baj. Végül is legalább ilyenkor egy jó jó témához kapcsolták az echievement Persze azt mondom, hogy ilyenkor az lenne a legjobb, hogyha ez rejtett lenne. Bár ma már a rejtetteket is egy-két kattintáson meg lehet találni az interneten, és... Azért van az a sok platina, meg kijedeződött játék igazából, nem magát a játék szeretét és élvezett ért, nem azért, mert főleg. Gamefakeus.com-ra, meg egy ilyen-olyan oldalakra és megnézik a Youtube-on a guide-okat és videókat, hogy hogy kell megcsinálni, és már ők is robot munkával elvégzik azt, amit kell a maximális ha a munkát elvégzik. Mit szeretnénk látni mondjuk a jövő trófeáitól, achievementjaitól? Hogyha lehet egy ilyet kérdezni mindenkitől, hogy mondjuk a next genben mi, mik lennének az állam trófák számatokra? Hát mindenképp progresszió helyett, legyenek persze azok is egy kevés, de progresszió helyett inkább azó trófeák legyenek. Vagy lehetnének esetleg egyedibb trófeák, amik, amiket mondjuk nem szerezhet meg mindenki. Úgy értve, hogy mindenki megszerezheti, de legyen az, hogy valakinek az más most egy példát mondok, valami Monster Hunter jellegű játéknál nem feltétlenül mindenkinek ugyanaz legyen az első trófája, tehát az első velejtett nagyvad, lehet, hogy ez valakinek egy, egy, nem tudom, egy nagy Növényevő dinoszaurusz, másoknak meg lehessen valami farkasember, vagy bármi, és annak a jellegzetessége megmaradjon, hogy ezt eredetileg például a Sony által sejtetett trofirumtól én vártam, amikor még nem tudtam, hogy pontosan ez milyen lesz, annak idején még nem volt világos számomra, de én ott azt vártam, hogy ha kiszedek egy játékból egy trófeát, akkor az egy olyan trófea lesz, mondjuk a legyőzött ellenfelem, a megyőzött ellenfelem kocsijának a gravírozott felnie, ami rajta van az ő neve, és az úgy marad meg, tehát egyediként. Uh -huh a keresztműközet mondjuk a 3 6 tehát mi mondta, hogy a medálok vannak, mi mindig játékhoz vannak szabva ezek a kis tehát mindig játékfüggő, függő, hogy ott akár mondjuk a kiskép az mondjuk testre lenne szabva, amit nem mondtam, hogy Monster Hunter esetében az adott szörnynek a, a logója képmásodan, hogy neked az volt a nagy mondjuk. Hát igen, hogy Skyrimból a szőre, vagy, a, vagy akár az első áldozatnak a dög cédulája, azzal a névvel, ami tényleg ott volt neki a játékban. Csak maga a kihívás ezzel nem fog sokban változni, maximum testre szabat lesz. Igen, egyedib lesz én, én, amit személy szerint félek, az a Facebook integráció, meg az egész, amit képvisel, tehát már félek, hogy, hogy nagyon sok játék erre fog rámenni. Oszál meg három videót, kétszer posztolj ki, legalább Facebookra, Facebookra a multiplayer matchaidből valamit. Tehát én félek, hogy ebben az ére, viszont nagyon sok játék el fog menni, mert ezzel próbálják majd tovább erősíteni, azt, hogy még több emberhez terjedjen szét a, a játékok kapcsolatos információ. Néz meg száz reklámot, 10 óra alatt. <gül> <gül> Azért talán nem megyünk el erre a szintre? Nem, én, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok játék fog ilni ez a lehetőséggel, ez a videó megosztós. Most játékon belül mert most is működnek ezek, csak ugye ez nem a YouTube-ra, meg Facebookra mennek ki, hanem játékon belül nem tudom, talán a Halo 3-ban is volt már, annak ideje, hogy csinálj egy videót, és az már, és csak ennyit csinálj, és megkapta az egységmentet. Sok értelme nincsen, csak annyi, maximum, max egy az ember is szerzi, hogy hoppá van ilyen lehetőség esetleg ar arra jó, annyi haszna talán lehet, de én attól félek, hogy az általáskal óta mindenki majd ezzel akarja majd döngetni a mellett, hogy megvan az acsi, és a kisraktam, és akkor még ezzel, még a kapok. És akkor szépen mindenkiből szendvicsem vállás, csak fizetést nem kapunk érte, ugye már? Pedig én máj napig bízom benne, hogy egyszer euróban megkapom a gamescore <sítható> <sítható> Hogy lehetne szerintetek ezt felállni, mondjuk, hogy ne csak egy szintet jelöljön a gms vagy a trófáknak a száma, meg a hozzájuk tartozó szint, hanem mit várnátok el, mint játékos, mi kapcsolódjon hozzá? Tehát, ha azt mondom, hogy 25-ös szintű vagyok, akkor azért milyen egyéb érdemrendet szeretnétek kapni? Én nem szeretnék, én azt szeretném, hogyha lehetne klubokat alapítani online, és akkor ezek a klubok meghatározhatnának maguknak gyakorlatilag olyasmit, hogy mi az, amit ők el is ismernek. Tehát, mint egy mint egy minőség ellenőrzőkör, ami, ami kiszórja azokat a szarjátékokat, amiket ki lehet ezrezni, meg game korokat szedni belőlük, és egy saját. Bár nem kell feltétlenül ezeket klubokat létrehozni, de, de valam valamilyen minőségi kódot szeretnék. Tehát mondjuk szeretnék csillagokkal pontozni az adott trófát a játékban. Az kifejezetten jó lenne. Nem gondolod, hogy ebből az lenne, hogy mindenki a legkönnyebben megszerezhető trófák... Pontoznál magasra? De gondolom. <gül> de, igen. Gondolom, de akkor mégiscsak kellene hozzá Ak akkor a baráti körömet úgy alapítanám, hogy az, az én barátlistámon szereplők szerint mik a legjobbak, és ah, fraszt tudja. Nem, nem, nem egy egyszerű feladat, ez biztos. Csak azért akartam ezt kérdezni, mert hogy nem vagyunk megelégedve a mostani rendszerrel, de rá tudunk-e hogy hogyan lenne ez egyértelműen jobb? Nekünk hogyan lenne jobb? Vagy igen, mint játékosoknak játékos. fejlesztői szempontból igazából tök jó hogy a játékosok ingyen szendvics emberkednek nekünk én tudom, mivel látna még szerintem jobban tenni hogy vonzóba tenni a játékosoknak én helyikben zsánerre is lebontanám azt, hogy hogy bontanám zsáneren belül az a játék meg mi az, amit kiszártél és azon belül esetleg csinálnék heti-havi kihívásokat, amik játékhoz kapcsolódnak ez megint az, hogy még inkább a szendvics ember felé szel, viszont játékosként amikor újabb kihívásokat Állítanak elő. Részben erős volt az Xbox-on ez a menet közben dinamikusan felemelte e, GameScore határ. Tehát valószínűleg ilyesmi, én azt mondom, hogy zsánára belül, e, belül lebontanám, és akkor megvan az, hogy teljesen magadat is mutogathatnád ezzel, hogy én ebben a zsánárban, mondjuk nálad a sútamatnál, mondjuk én ezekkel játszom többet, ebből szinte maximumot kihozom, és ebben ilyen vagyok, és ezeket a challenge-eket is meg tudtam csinálni. A kihívás az mindenképp jó, de amit mondasz, lehet, hogy inkább mégis úgy csinálnám, hogy ez a trofi létezett. Ne legyen ott az összes trófea, hanem csak bizonyos mennyiségű tudjak egy kirakat vagy vitrínbe kirakni, amit meg akarok mutatni másoknak, mint azok a trófeák, amikre büszke is vagyok, nem csak azok a trófeák, amiket megkaptam, meg van belőlük tízezer, és talán ez, ez valamilyen nagyobb felhasználó mennyiségnél már mutatna, tudna, lehetne ebből összehozni olyan kimutatásokat, ami megmutatja, hogy mire van, nem mire van igény, de mi az, ami jó lenne, ideális lenne. Ez egy önkifejezés is lehetne. Tehát ki az, aki milyen stílusú, aki lehet, hogy a polynosabbakat pakolná mondjuk ki a, a termében, vagy a neve mellé a rámész a profiljában, hogy mondjuk lenne háromszor három és akkor oda azokat kipakolhatnak, amit te szeretsz, hogy szerinted jó, vagy kihívás volt, vagy poénos. Igen, kicsit félő ilyenkor persze, hogy lehet, hogy kinézet alapján választana magának valaki trófeát, tehát egy jól kinéző plecsny van ott, nem egy könyv, jól elérhető, vagy nehezen elérhető olyan trófea, amit öröm volt megszerezni. De csak azért többet jelentenem, mint annál, ami most van, hogy ott van egy szám, és hozzátartozik az, hogy mondjuk a, ehhez a szinthez x ezer trófea tartozik, de az úgy tényleg nem mond senkinek semmit. Meg valószínűleg a játékosnak sem mond, 10-20 trófánál többet ez a több ezer, mert nem tud rájuk nagyon magasabb számban visszaemlékezni. Mindenképp. Egyelőre bizakodóan nézem a jövőbe, mert a változás azért, ha évek kellenek hozzá, akkor is szokott történni. Mindig tudják frissíteni ezeket a fölmereket, meg dolgokat. Jelenleg nem érzem, hogy úgy kellene hozzáállom a trófájához, mint feltétlenül megszerzendő, elismerést nyújtó érdemrendekhez, vagy eredményekhez, de, de látom benne a pozitíva, motiváló erőt is. Én gondolom, hogy megbeszéltünk mindent ezzel kapcsolatban, valami esetleg maradt a végére, amit megemlítenétek? Részemről annyi, hogy én maradok a leaderboard -ok megszállótja. És azért szívesen látnék a jövőben nagy, ne, nagyobb nemű fejlesztőktől és olyan trófákat, amik jobban kifejezik a játékosok egyéni képességeit. Én nagyon remélem, hogy idővel el fogunk menni majd abba az irányba, hogy mindenki valamilyen szinten a maga tudásához képes lesz majd kiemelve ezekkel a trófeákkal, ajándékokkal, díszekkel. Mert most jelen pillanatban szerintem eléggé általános, és nem mutat semmilyen képet arról, hogy valójában kinek mi az ízlése, és mit mutat, és sajnos a játékosok sem ebben az irányba tartanak. Meglátjuk, én is bizakodó vagyok. Nem most, de lehet, hogy két-három év múlva esetleg változik, az irány megvan. Részemről meg annyi, hogy játszatok inkább jó játékokkal a hogy rossz játékokkal játszhatok a trófeák miatt. Így van. Ennyi fért mai Köszönjük, hogy meghallgattatok újra minket. Sziasztok! Sziasztok! Szavaztok.